Povestea vieții mele, pista 44. Orice om care mă întâlnea îmi aducea o durere nouă, așa că până în timpul prânzului ajunsei să fiu doborâtă de o furtună de disperare, ce se putea asemui numai cu o durere fizică. Iași, duminică 27 noiembrie, 10 decembrie 1916. Zăpadă, pământul e alb, dar gândurile mele sunt negre și chinuite. M-am hotărât să mă duc mâine la cartierul general să văd pe rege. Am primit pe Poklevski, ministrul Rusiei, care pleacă și va fi înlocuit cu un general. Poklevski, Coziel, ultimul ambasador al Rusiei țariste în România. A decedat în țara noastră la 8 mai 1937. Nicolae Iorga, oameni care au fost. Volumul 4, pagina 212. Multe de hotărât, de chipzuit, de regulat lucruri dureroase ce pot să fie din zi în zi și mai rele. Astăzi, totuși, sunt liniștită. Cred că ar fi o mare ușurare dacă inima omului ar putea amorți. Cum poate omul să renunțe una după alta la toate nădejdile lui și totuși să-i se ceară să producă noi nădejdi pe care să le împartă cu ceilalți și să-i ferească de disperare? Veștile continuă să fie mereu îngrozitoare. Nu știu cum se va sfârși totul. După prânz, mare comitet pentru ajutorarea refugiaților. Olga Sturza și mitropolitul Pimen sunt plini de idei practice și ne aduc mare ajutor. Pimen Georgescu, prelat, a fost mitropolitul Moldovei între 1909 și 1934. Toată vremea însă trăim în chinurile nesiguranței asupra celor ce se pot ivi a doua zi. Totul e durere, ziua de azi, viitorul trecutul din care n-a mai rămas nimic. Și mormântul lui în mâinile dușmanilor. Cine va fi locuind în casa noastră? Cine stă în camera mea? Mă voi întoarce vreodată acasă. Va fi în stare obiată inimă omenească să înceapă iarăși toate de la început? Trăiesc are o viață aievea, or numai un vis nefiresc? Să nu știi niciodată ce se întâmplă acolo, în cealaltă parte a țării, care cu atât de puțin timp înainte era a noastră. A trecut de-abia o lună de când mergeam la Sinaia, la Câmpina, la Câmpulung, la Pitești, pentru a vizita spitalele. Pe atunci, țara era încă a noastră, iar acum... Ah, chinul acestui gând! Și când te gândești că ar trebui să ne socotim fericiți dacă am fi siguri că păstrăm Moldova și că nu vom fi siliți să plecăm și din Iași. Înainte de masă, am văzut pe Brătianu. Întrevedere anevoioasă în care încercai să-l conving că lucrurile ar trebui să fie conduse cu o mână mai hotărâtă și să nu fie lăsate să meargă în derivă În timpuri de o grozăvie anormală, cum sunt ale războiului, e îngăduită și o putare anormală, numai să fie hotărâtă și să aducă foloase E momentul să-și arate cineva autoritatea, chiar o autoritate autocratică dacă trebuie avem nevoie de o mână de conducător, de o potrivă de puternică, atât pentru a pedepsi, cât și pentru a mântui. Voi încerca să-l convin pe rege că afacerile civile trebuie și ele mânate cu o rânduire militărească. Acum e momentul când se poate face așa ceva. După prânz primi pe noul ministru rus, generalul Mazalov. E un curtean deștept, pare cam și ret, a făcut parte mulți ani din casa țarului. Știe multe și a văzut multe. Cred că vom avea neplăceri din partea rușilor. Sunt sigură că așa va fi. Acum când suntem atât de slabi, cu armata noastră pe jumătate nimicită, cu trei sferturi din țară cotropite și cu toate bogățiile pierdute. Triste gânduri, triste adevăruri, triste judecăți. Toate sunt triste, triste, triste." Mazalov mi-a adus scrisori de la Alex, Dăchin și de la Tan Mihen, împărăteasa Alexandra, mare aduce să Kirill, mare a să Vladimir. Zorleni, 28 noiembrie 11, decembrie 1916 Am venit la cartierul general, casa urâtă ca exterior, înăuntru e foarte primitoare, căci s-a adus aici câte ceva din frumosul mobilier de la Sinaia. Simți chiar o mare emoție văzând mobila din marele salon aurit de la Cotroceni până și penele mele preferate așezate aici și acolo la întâmplare. Nu mi-ar plăcea să locuiesc aici. Casa nu e bine situată și împrejurimile sunt pustii și neîngrijite. Și în tren, în drumul până la Zorlenchi, a trebuit să primesc diferite persoane, anume, Brătianu, Mazalov și Amiralul Furnie. Am sosit chiar în clipa dejunului. Nando, în pofida dezastrului nostru, nu și-a pierdut cumpătul. E prima noastră întâlnire după grozavele întâmplări. Carol e trist, însă tinerețea e totdeauna plină de nădejde. Mare dejun cu toți aghiotanții și cu Brătianu, Mazalov și furnie. După dejun avui cu Nando o lungă convorbire, în care încercai să-l conving că trebuie să ia în seamă cele ce aveam de spus și să afle lucrurile ce vin din afară. Vorbii cu toată energia desnădejdii. Mă strădui să-l convin că trebuia să-i dea generalului Prezan o funcție în care să poată lucra cu temei, căci e omul în care se încred și armata și poporul. Îi spusei totodată că trebuie luate măsuri severe în privința populației civile, căci la debandat, căreia nu i se punea stabilă, poate ajunge foarte primejdioasă. Înainte de cină, mai avui și o lungă și serioasă convorbire cu generalul Bert Loh. Fui tulburată când văzui că pierduse ceva din frumoasa lui încredere, dar mă bucurai când înțelesei că și el gândea că prezan era omul care trebuia să fie pus în fruntea tuturor. Ghidigeni, marți, 29 noiembrie, 12 decembrie, 1916. Sunt în casa scumpei mele Sibil Crisoveloni. Am venit întreacăt, cam pe la vremea aceaului, împreună cu Nando, Simca și Știrbei. Am mers încet din pricina unei mai nemaipomenite. Ziua petrecută la cartierul general fusese netăgăduit copreșitoare pentru mine. Vește rele din toate părțile și nimeni nu-mi dă pronădejde. Mărturisesc că m-a năpădit o nețărmurită disperare. Mă lupt împotriva năvalei unui puhoi de dezastre. Nu sunt scutită de nicio durere, nici măcar de simțirea că mulți, în ceasul acesta de nenorocire, sunt gata să arunce cu pietre în mine. Totuși, cei ce sunt vrednici de ținut în seamă nu încetează de a striga Ajută-ne, ajută-ne, tu ești aceea care trebuie să ne ajuți Și pentru că mă crezut toți plină de stoicism, mă doboară cu dezvăluirea celor mai grozave adevăruri Cu înspăimântătoarea priveliște a primejdiei apropiate, a uneltirilor ascunse, a egoismului, a trădării Și cu toate acestea trebuie să găsesc puterea de a le răbda cu inima mea de femeie, căreia i s-au smuls prea multe a muri ar fi mai ușor decât a răbda toate astea. Și mereu, mereu același strigăt, ajută-ne, ajută-ne. Doamne, dacă vreodată o femeie a avut nevoie de ajutorul tău, eu sunt aceea. Dar tu ești așa de sus, deasupra noastră, în cer, așa de îngrozitor de departe. Însă voi încerca, voi lupta, voi lupta orbește, căci lumină nu e. Voi lupta fără nădejde, căci nu găsesc pe nimeni care să mă poată sprijini, Până la amarul sfârșit. Iar dacă îmi va fi scris să fiu învinsă la urma urmei, vreau să cad cu fața spre dușman. Nici nu îndrăznesc să spun tot ce am auzit. Mai târziu, când totul va fi pierdut sau când va fi ceva câștigat, am să scriu tot. Acum însă aș avea nevoie de cuvinte prea cumplite. Mi-am pierdut dimineața în spitalele de la Bârlad. A trece printre rândurile de răniți, a ajuns ceva din ce în ce mai dureros. Cum să le insuflu de când eu însă îmi am așa de puțină? Am fost iarăși cuprinsă de ciudata senzația a poverii atâtor ochi îndreptați asupra mea. La început, mulțimea ochilor, cu toate că îmi părea o grea povară, mă făcea să mă simt oarecum înălțată, iar nu trasă în jos. Acum îmi par niște lanțuri ce atârnă de picioarele mele, care sunt și așa destul de încătușate. Uneori îmi vine să dau glas veșnicului strigăt, destul, destul, nu mai pot, fie ce inimă poate îndura numai partea ei de durere, iar nu durerea și disperarea unui popor întreg. E prea mult, e prea greu pentru umerii mei. Am luat dejunul la cartierul general, având ca Musafir, pe Brătianu și pe Ferigo, atașatul militar italian. Atmosfera era încărcată de prevederea dezastrului foarte apropiat și cu neputință de înlăturat. După dejun, iarăși convorbiri cu Nando, prințul știrbei, Balif. Nicăieri nu pot vedea limpe de ce am avea de făcut. Nimeni nu e în stare să dea sfaturi temeinice. Îmi pare ceva odihnitor să găsesc pe Sibil în spitalul ei minunat înduit, cu neșovăilnica ei încredere că vom izbândi la sfârșit, cu vitejia ei, cu optimismul ei, cu firea ei dulce și curată, cu neclintita ei lealitate englezească, cu prietenia ei așa de duios devotată. Toate astea sunt înviorătoare, ca și cum ai privi o floare crescută într-o mlaștină. Spitalul ei e o minune și e întreținut pe de-antregul cheltuiala ei. Are în jurul ei un roi de tinere și de stoinice infirmiere. Găsesc aici o mică insulă de dulce odihnă, dar nu pot să mă opresc mult. Trebuie să merg înainte. Datoria mă cheamă în mijlocul vâlmășagului și al nefericirii, în haosul dezordinii și al dezorganizării. Acesta e terenul pe care trebuie să încerc să lucrez. Aceasta e calea pe care trebuie să învăț a fără să cad, dar, ah, Doamne, mereu îmi vin pe buze aceleași cuvinte și stricătre tine, destul, destul. Nu cere de la mine mai mult decât pot răbda. Ghidigen Zorlen, Miercuri, 30 noiembrie, 13 decembrie, 1916. M-am deșteptat în odaia Sibilei, în Marele Pat, trandafiriu Firiu și Alb, după o noapte de somn tihnit. M-am bucurat de desfătarea unei băi încântătoare, cu toate curate în jurul meu, toate frumoase și odihnitoare. Un breakfast cât se poate de îngrijit, bine servit, cu bunătăți ispititoare în porțelanul de preț. Timp de o clipă m-am simțit departe de război și de băjenie. Atmosfera în jurul Sibilei e cât se poate de prietenească și de binefăcătoare, din pricina liniștii și armonioasei ei uitări de sine și a ei credințe în tot ce e bun, în puterea de a începe și în izbânda finală. Toate acestea erau un balsam pentru sufletul meu sfâșiat, însă îmi umpleau mereu ochii de lacrimi. Băiețelul ei, Niki, e încântător, bine crescut, plin de atenție, leal și iubitor ca mama sa. Priveliștea copiilor când se joacă împreună mă înduioșează atât încât îmi vine să plâng. Am ajuns o ființă așa de slabă, totul în mine e atât de rănit, încă bunătatea mă mai mult decât orice. Mie drag micul Nichi al Sibilei, căci pare a fi o parte din ființa ei curată. La 10 au plecat Nando și prințul Știrbei la cartierul general, iar eu m-am dus cu Sibil și Simca la parcul de automobile Regina Maria, unde iau lecții șoferii pregătiți pentru ambulanțele noastre automobile. Găsi și aici atmosfera ce se cuvenea. Jean și Sibil fac toate cu atâta devotament. Am fost mișcată de felul cum făcusele pe toți oamenii să înțeleagă că lucrau pentru mine, regina lor, și că aceasta era întreprinderea mea. Mulțumită de votamentului acestor doi prieteni, se părea că binecuvântarea mea plutea deasupra întregii orânduieli. Da, îmi făcea bine să mă aflu într-un loc unde toate izvorăsc din atâta dragoste. Jean și Sibil lucrează amândoi pentru un ideal. Fie bine cuvântarea Domnului asupra muncilor, ca să poată propăși așa cum ar trebui. La întoarcerea din Zorleni ne-am oprit la o gară unde și-a așezat Constans Cantacuzino, spitalul clădit din lemn pentru răniți. Îi făcurăm o vizită pe neașteptate. Pe ziua de azi, toate întâlnirile sunt zguduitoare. E prea multă durere în inimile noastre ale tuturor. Bac totodată de seamă că cei care nu m-au văzut de la moartea lui Mircea se gândesc la suferința mea și nu îndrăznesc să se apropie de ea, cu toate că ar dori să-mi arate compătimirea lor. Trecem astfel prin toate gamele unui zbucium dureros și ochii nu ni se mai usucă de la prim. M-am întors pentru dejun la cartierul general. După dejun, dezbateri lungi și foarte importante cu știrbei, balif și carul. Luarăm în cercetare întreaga stare de lucruri, și poziția noastră față de dușmanii și de aliații noștri, cam îngrijorători, rușii. Toate erau cât se poate de anevoioase, în orice parte priveam, și drept culmea tuturor relelor se pare că germanii, după biruința lor asupra bietei noastre, țărișoare, lățesc în lume zvonuri de pace. E prima propunere de pace adevărată și oficială. S-a șoptit chiar că ar avea o înțelegere secretă cu rușii. Atunci ce ne facem? Care ar mai fi rostul nostru? Care ne-ar fi soarta? Toate par pline de amenințări, și de nimicire. Oriunde mă întorc, nimic decât groază, primejdie și durere. Și pe când stăm la asfalt aici, dușmanul respinge trupele noastre și nu știm dacă rușii au de gând cu adevărat, cu tot din adinsul, să apere pământul nostru. Cred că nu poate să existe nicăieri o stare de lucruri mai tragică. Zorleni, Iași, joi 1, 14 decembrie 1916 Am dormit bine astă noapte. E o binecuvântare fără seamă însă poți dormi. Somnul meu sănătos nu m-a părăsit încă, în pofida tuturor necazurilor. M-am deșteptat într-un soare minunat. Când lucește soarele atât de frumos, nu te poți opri să nu speri că tot ar mai fi puțină fericire în biata vechea noastră lume. Colonelul Thomson, atașatul militar englez și un ofițer japonez, despre care se spune că e foarte deștept, dar a cărui conversație, dacă nu-i în limba rusă, e cât se poate delimitată, au dejunat la noi. Thomson e cu adevărat zdrobit de durere din pricina celor întâmplate. Iubește mult țara noastră și nu prea e încredințat că marii noștri aliați au lucrat leal pentru noi. La trei și jumătate plecai de la cartierul general cu asigurarea că toate lucrurile vor fi de acum înainte conduse de o mână mai energică. Situația e aproape disperată, dar tot ar putea fi salvată dacă am fi sigur că rușii se vor bate, dar au să o facă oare? Asta e întrebarea arzătoare. Sau vor să ne trădeze acum, când suntem încolțiți? Un lucru e hotărât. Prezent trebuie să aibă un loc mai de frunte. În ceea ce privește însă starea de lucruri actuală, suntem în clipa de față cu totul în mâinile rușilor. Toată lumea împărtășește părerea că puterea cea mai mare o are țarul Nicolae. Din toate părțile sunt rugată cu stăruință să păstrezi legături apropiate și prietenoase cu el. Așa voi face dacă voi putea, dar nimeni nu pare aș da seama de oboseala care-mi mintea. Uneori mi se pare că nu mai pot răbda. Prea multe lucruri îmi zdrobesc inima. Din nenorocire îmi dau seama prea adânc de fiecare lucru. Îl simt cu prea multă ascuțime. Nu cunoști ce e nepăsarea. Mai presus de orice, nu trebuie să-mi pierd credința în omenire. Cea mai mare putere mi-a venit din încrederea mea în alții, în pofida oricărei dezamăgiri. Acum încrederea mi-e pusă din nou la grea încercare. În tren, pe când mă întorceam la Iași, am avut cu baliv și Simca o convorbire extrem de dureroasă, în care luai hotărârea să renunț la ideea de a avea un spital al meu ca să mă pot ocupa de toate. Nu mi-a fost ușor să renunț și mărturisesc că am petrecut clipe de grozavă răzvrătire. Balif așteptă cu răbdare până am trecut accesul de indignare și apoi, cu nemilosru și neînduplecatul lui a început să alcătuiască pentru mine un plan în care mi-arăta cum aș putea fi de folos într-un chip mai smerit, fără a trezi vreo invidie. Se vede că trebuie să învăț încetul cu încetul să renunț la toate, la tot ce ar putea fi o mângâiere pentru mine. În aceste vremuri nenorocite, fără să aștept ajutor de nicăieri, eu trebuie să nu totuși de a ajuta, chiar când sunt întâmpinată cu rea voință. E o lecție greu de învățat, însă desigur sănătoasă. Voi avea oare destul la putere să fără să mi se rupă inima? Totdeauna mi-am închipuit că sunt o fire puternică. Acum a venit ceasul să-mi dovedesc mie însămi dacă sunt sau nu. Poate că ultima și cea mai grea dezamăgire va fi să-mi pierd iluziile despre mine însămi. Nici ce spunea, trebuie să te ridici mai sus decât tine însuți, dar pentru asta trebuie ca mai întâi tu însuți să fii hotărât din cap până în picioare. Rămâne de văzut dacă eu sunt zidită în felul acesta. Copiii mei se bucură că mă au iarăși lângă ei și mie îmi face bine să fiu cu ei au început să se obișnuiască cu noile le împrejurim. Cam pe vremea aceasta mi a ușurat inima scriind următoarea rugăciune. Rugăciunea unei regine. Îmi înalți inima spre tine, oh, Doamne! Ascultă-te, rog, smerita mea rugă! M-ai înălțat, m-ai așezat în locul de slavă și ai pus în mâinile mele o putere ce nu e hărăzită multora. mi a însemnat un drum care trebuie să fie al meu și pe care trebuie să pășesc fără a șobăi. Din pricină că sunt nevoiți să-și înalțe fruntea ca să mă vadă, mulți cred că nu calc decât prin locuri pline de soare. Dar tu, oh, Doamne, cunoști pietrele ce îmi rănesc picioarele și mulțimea spinilor ascunși sub trandafirii ce mi-au fost dăruiți. Ai făcut să strălucească chipul meu în fața smeriților acestei lumi. Ai așezat purpura pe umerii mei și coroana pe capul meu și mi-ai porunci să le port ca și când n-ar fi o povară și ai grăit. Ai fost aleasă între mulți. Fii vrednică de cinstea ce ți s-a făcut, fie mâna ta blândă, cuvintele tale pline de mângâiere și fă din inima ta un loc de odihnă pentru cei obosiți și fără tihnă. Scoală-te în zor de zi, iar noaptea nu dormi prea greu, ca nu cumva să rămână neauzit vreun strigăt înălțat către tine. Căcești mama unui popor și ai fost aleasă să-l călăuzești în viață și să porți povara durerilor și bucuriilor lui. De aceea stri către tine, o, Doamne Dumnezeul meu. Dă-mi putere să înfrunt orice soartă, să înving orice temere, să străbat prin orice furtună. Dă-mi o nesfârșită răbdare, o, Doamne, și voința de a birui orice ispită nevrednică. Fă-mă fără teamă, bună și dreaptă, o, Doamne, așa încât să rămân neclintită în mijlocul oricărei nenorociri. Dă-mi o inimă vitează ca să suport toate durerile pe care le văd și le aud. O inimă vitează ca să nu pierd curajul la sfârșitul unei zile de zbuciun. O inimă destul de mare ca să poată iubi și pe cei pe care nimeni nu iubește, destul de dreaptă ca niciodată să nu o sândească în grabă și destul de milostivă ca să poată ierta de șaptezeci de ori șapte. Dăm darul cuvintelor care mângă e o Doamne și darul compătimirii și al înțelegerii, ca de câte ori întind mâna să nu fie în zadar îngăduie o Doamne, să țin capul sus, nu din fie, ci pentru că-mi e cugetul curat ca cristalul în care strălucește soarele, scoțând la iveală o mie de lumini și pentru că mă pot uita fără teamă în ochii oricui. Iar când va veni ceasul meu din urmă, o, Doamne, fă să mă găsească fără mărăciune în suflet împotriva nimănui și fără ca nimeni să nu se creadă dușmanul meu, așa încât înainte de a veni în fața ta, Mâinile ce ridic în binecuvântare să fie ușoare ca niște aripi, plutind spre cer. Și de își va aminti cineva de mine pe pământ, o Doamne, să mă vadă cu un zâmbet pe buze, cu un dar în mână și cu lumina credinței în ochi, acea credință care mută munții din loc. Amin. Iași, 4, 17 decembrie, 1916. Zi minunat însorită, aproape ca o zi de primăvară. Dar n-am găsit timp să ies de dimineață, căci de la nouă jumătate n-am mai avut vreme nicio o clipă, nici să răsuflu. Se simte în atmosferă o tulburare clocotitoare, care urmează întotdeauna după grozăviile unei retrageri. O crâncenă luptă între bine și rău, o dorință de rennoire, dar totodată un sentiment de neputință care stăvilește orice energie. Îmi dau seama de toate acestea și am impresia că toate curentele parcă se îndreaptă către mine, ca și când eu ar trebui și aș putea să le îndrumesc. După zile de desnădejde aproape stribitoare, se deșteaptă iarăși în mine dorința de luptă. Vreau să ajut și să salvez cât voi putea. Știu că e o încercare aproape fără sorți de izbândă, dar credința mută munții din loc și voi face tot ce-mi va fi posibil înainte de a mărturisi că am fost învinsă. Am trimis după profesorul Iorga și a am spus că trebuie făcute toate sforțările pentru a ridica moralul armatei și al publicului și că el e omul cel mai nimerit ca să-mi ajute. S-a învoit cu propunerea mea și are să înceapă să-l un plan de muncă. Nicolae Iorga, 1871-1940, istoric, scriitor, publicist și om politic. Academician, profesor universitar la București. Prim-ministru, 1931-32. În anii 1934-1940 s-a situat pe poziții net anti-hitleriste, ceea ce i-a atras ura gărzii de fier, fiind asasinat de membrii ai acesteia în noaptea de 27-28 noiembrie 1940. Precizăm că Nicolae Iorga a scris numeroase articole închinate memoriei și operei Reginei Maria, oameni care au fost patru, revista fundațiilor regale, an 5, numărul 8, 1938. Referitor la momentul evocat în memoriile reginei Maria, cităm din mărturiile marelui istoric. Dar Prințesa Maria, al cărei frumos colier de mărgăritare trezise atenția, mai stăluitoare decât respectoasă a lui C. Arion, dorea, cu privire la rotunda biserică de tip sirian a Sfântului Saba, lămuriri pe care nu putea să le dee cercul de oficiali de la locurile de onoare. Din colțul unde discutam cu o stârpitură de origine germană, am îndrăznit o explicare. Peste cei care n-aveau nimic de spus, mi s-au adresat întrebări și spre uimirea generală, prințesa mi-a cerut să o conduc a doua zi la biserică. Am făcut-o puind ca la Golia, pe birjarul Lipovan să taie bălăriile, pentru a permite intrarea în lăcaș și am putut vedea cu ce siguranță prințesa și cu cei doi copii mai mari care o și care îi criticau așa de liber dezordinea și murdăria ce se ascundea în dosul potemchiniadei primirilor oficiale, merg către ceea ce e în adevăr frumos. La vechea mitropolie am intervenit pentru ca Părintele Pimen să ofere, din rămășițele Bisericii Sfântului Nicolae, un fragment de frescă, un încântător înger pentru Palatul Cotroceni și am împrumutat la Sfântul Sava pe numele meu Talerul de argint a lui Dabija Vodă, care a fost modelul pentru noua veselă a prințesei. De atunci s-au păstrat legături care mi-au fost deosebit de prețioase. O viață de om așa cum a fost. Paginile 302-303 Am primit și alte multe persoane, printre care pe unul din și doctori inglezi de la Roman. E încântat de menirea lui și nu încetează de a lăuda pe doctorul Mărzescu, șeful lor. A fost o dimineață istovitoare, plină de muncă cerebrală și de durere sufletească. Sunt așa de adânc cufundată în diferitelor curente, a și a temerilor, încât e greu să nu-mi pierd capul. Scurtă plimbare după dejun și la cinci începură iarăși audiențele. Am, am primit mai întâi pe marchizul de Beaumont, sosit cu automobilele mele Regina Maria, pe domnul Psihas, ministrul Grecii, cu soția lui, pe noul ministru al Elveției, un om foarte plăcut și la urmă pe ministrul Italiei, Fasciotti, cu care am avut o convorbire însemnată. E un om cât se poate de deștept și are ca orice italian iscusința șurubăriilor politice care lipsește atât de mult firii mele saxone Am stăruit mult să vină regele la Iași și să deschidă parlamentul, ca să se arate stăpând pe situație în fața întregului său popor. Așadar, voi pleca mâine la bărlat ca să ne sfătuim împreună, căci nu e vreme de pierdut. După masă am văzut pe amiralul Furnier, care pleacă în Rusia, și am scris țarului o scrisoare pe care i-o va duce bătrânul gentilom. om. Francezii au avut o mare izbândă lângă Văvră. De pe frontul nostru n-am vești mai recente, dar tot ce aud nu sună bucurător. Iași, Zorleni, 5, 18 decembrie 1916 am plecat de vreme cu Minion și Balif, la Zorlen. Un drum de trei ceasuri și un sfert. Noroc că nu era afric, căci automobilul meu e deschis. Prima parte a drumului e cât se poate de rea și năclăită de noroi. Sosi chiar în clipa de Fusese invitat și prezan. Mi-a făcut plăcere să-l văd și să-i vorbesc, căci aveam de mult o mare dorință să-i se dea locul pe care îl are acum, șef al Marelui Stat Major. L-am găsit liniștit, energic, nici de cum descurajat, deși situația e îngrozitor de grea. E plin de pricepere, împăciuitor și împărtășește părerea mea că trebuie făcut totul pentru a se menține buna înțelegere între armata noastră și cea rusească. De fapt, ne învoiam asupra tuturor punctelor. Găsi pe perece într-o bună stare sufletească, abusese lungi consfătuiri cu prințul știrbei, și era, deci, întrucât v-a pregătit asupra chestiunilor pe care veneam să le dezbat cu el. Îmi citit o scrisoare minunat de bine titluită adresată lui Brătianu, în care își arăta intenția de a deschide el însuși parlamentul. Brătianu stătuse la îndoială asupra acestui punct. Regele are de gând să pomenească și de chestiunea agrară. La trei și jumătate primirăm pe generalul Zaharov, un omuleț destul de ponosit în aparență, care vorbește foarte rău franțuzește. Nu e ademenitor cum sunt de obicei rușii, nimic în el din așa zisul șarm slav, dar se zice că e foarte destoinic în ale militarii. ceea ce la urma urmei e punctul cel mai însemnat. Nu pot spune că s-a arătat prea încurajator. A mărturisit că situația noastră e cât se poate de îngrijorătoare și că sunt nemaipomenite greutăți în apărarea granițelor noastre, dar e de presupus că se va strădui din răsputeri să le apere. E în joc cinstea lui și mântuirea noastră. Trebuie să mă atând de orice fir de nădejde, atât mi-a mai rămas. Discuții aprinse la dejun, Carol e foarte sigur de părerile sale. Vintilă Brătianu, ministrul nostru de război, era și el de față. Seamănă mult cu fratele său, însă e mai mic și mai puțin scripitor la vorbă. Drum de trei ore până acasă Am ajuns la Iași pe la 7, ceea ce face mai bine de șase ore duși întors Într-un aer foarte tăios, ca să nu zic, rece Minion era cu totul istovită, dar eu pot îndura asemenea drumul lungi fără a fi obosită câtă vreme nu simt frigul După masă am avut încă multe de făcut M-am culcat pe la 11 Iași, marți, 6-19 decembrie 1916 Sfântul Nicolae E ziua țarului și a lui Nichi, al nostru. M-am dus la mitropolie la un tedeum care a ținut două ceasuri și jumătate. Am stat toată vremea în picioare și simțeam cum înghețau treptat, dar slujba era bine orânduită, liniștită și demnă, iar cântările erau foarte frumoase. O parte din rugăciune a fost rostite în rusește și era un dascăl rus care avea o voce minunată. Avea un fel al lui de a-i mări mereu volumul și rămânea incremenit de amploarea la care ajungea. Un glas ca acesta are ceva care te umple de evlavie. E una din minunile omenești. Face să ți se bată inima. N-am avut vreme să acord audienția azi dimineață din pricina slujbei prea lungi. După dejun, fiindcă era ziua lui Nichi, i-am făcut plăcerea să mă prind cu el în automobilul lui de BB Peugeot, pe care l-am poreguit bambino. Nimic nu-i place mai mult decât să mă ia cu dânsul și trebuie să mărturisesc că acest nevinovat fel de a petrece mă încântă. În fundul inimii mele a rămas încă ceva din copilul de altădată. Îmi place să plec așa la întâmplare. E o destindere după o doză de muncă prea încordată. Pornirăm cu Ileana pe genunchii mei să vizităm pe ofițerii noștri răniți, care acum sunt îngrijiți la spitalul Crucii Roșii. Nichi le adusese prăjitura lui de ziua onomastică. Am intrat în celelalte ordăi și am vorbit cu aproape toți răniții. Aici văzurăm și pe tânăra eroină, Ecaterina Teodoroiu. Ecaterina Teodoroiu, 1894-1917, participă voluntar la primul război mondial. A căzut eroic în fruntea plutonului pe care îl comanda ca sublocotenent în timpul bătăliei de la Muncelu, august 1917. Apoi lăsai pe Ileana în grija lui Nini, iar Niche și cu mine ne urmară în colindul prin oraș în bambino, care nu se purta totdeauna așa cum s-ar fi cuvenit. Furăm nevoi să ne oprim de câteva ori în mijlocul unor străduțe necunoscute, ceea ce făcea să se adune în jurul nostru o mulțime de copilași evrei, care rămâneau cu ochii căscați la noi până puteam iarăși porni. Iași, miercuri, 7 decembrie 1916. Zi plină de gânduri, de îndoiel și de zbucium. Toți aleargă la mine, fiecare cu credințele lui deosebite, cu nădejile cu părtinirile și cu dușmăniile lui. Și eu trebuie să ascult, să încerc să judec, să fiu nepărtinitoare și să nu-mi pierd capul. Întâi a venit bătrânul ferii Chidi, apoi Dimitrie Greceanu și la urmă Brătianu, care a ghicit că mă străduiesc să aduc o schimbare în starea de azi a lucrurilor. Mihail Ferechide, 1842-1928, om politic liberal, cu o îndelungată activitate ministerială. În 1878 intră în cel de-al doilea guvern Ion C. Brătianu, ca titular al Departamentului Lucrărilor Publice. În primul cabinet al regalității, constituit la 10 aprilie 1881, sub președinția lui Dumitru Brătianu, E numit șeful departamentului justiției, iar între 1881-1884 e ministru al României la Paris. Din o... Între 1885-1888 e ministru al afacerilor externe și din 1901 până la moartea lui Constant, sub toate guvernările Partidului Liberal, președinte al Camerei Deputaților. Era singura persoană din întreg partidul liberal cu o pondere și ascendență asupra lui Ion I.C. Brătianu, care îl consulta în toate problemele guvernării. Avurăm o convorbire lungă și nu prea plăcută. A fost, de fapt, ciocnirea a două voințe puternice care ar trebui să lucreze mână în mână, iar nu să se înfrunte. Simți puterea din trânsul și voința lui de a nu juca un rol secundar. Dar eu mă ridicai vitejește, luptând pentru părerea pe care știam că trebuie să o apăr. Am fost nevoită să mărturisesc mie însămi că el era mult mai deștept decât mine, dar va trebui și el să admită că am dreptate în unele lucruri. La asta însă va ajunge cu greu. El e obișnuit să domine și să știe că niciun partid nu e mai puternic decât a lui. Fiind eu însămi din fire o luptătoare, prețuiam dibăcia fiecare mișcăre a lui. Totuși nu pot spune că a fost o întrevedere satisfăcătoare. Am primit în sfârșit o scrisoare de la mama, o scrisoare grozavă, plină de durere covârșitoare pentru moartea lui Mircea, precum și de o neînduplecată și neîmpăcată amărăciune pentru că am intrat în război. Se pare că mi se aduce învinuirea de al fi voit eu. În Germania sunt socotită răspunzătoare de participarea noastră. Toată ura și toată răzbunarea se întorc împotriva mea. Mama se hotărâse chiar să nu mai scrie și nici să nu mai fie în legătură cu mine, atâta timp cât va ține războiul. Numai moartea lui Mircea au făcuse să-și calce hotărârea și să-mi trimită câteva cuvinte de compătimile, după care avea de gând să reintre iarăși în tăcere. Își poate ia oare închipui că eu sunt răspunzătoare de izbucnirea acestui război? Și ei, rusoaică, poate oare să-i pară atât de rău că ne-am dat de partea țării ei natale? Ciudată stare de lucruri, au ieșit la iveală în disperate din pricina acestei îngrozitoare zdruncinări. Vorbele aspre ale mamei adaugă o nouă greutate poverii care mă copleșește, dar mai presus de toate mă gândesc la amărăciunea care îi umple sufletul. Trebuie să fie o suferință și mai grea decât cea pe care o îndur eu, căci eu nu simt amărăciune împotriva nimănui. Mai târziu însă, la sfârșitul zilei, ca o mângâiere, primi o veste minunat de bună. Vine dăchi să mă vadă. Scumpa mea soră dăchi poate sosi în orice zi." Vine și marele duce George Mihailovici și el e un vechi prieten al meu. Dar nu cred că vin împreună. Așadar, în mijlocul durerii și al necazurilor, îmi va fi dată bucuria de a vedea pe dăchi. Aceasta e, în adevăr, o binecuvântare." Și iată că a sosit dăchi. Bucuria a fost chiar prea covârșitoare." Și toate ceasurile petrecute împreună au fost neprețuite, dar mult prea scurte. A venit în ceasul disperării, când din toate părțile năvălea asupra noastră nenorocirea. Mă luptam împotriva prea multor greutăți și găseam în clipa de față prea puțin ajutor în ceilalți. Dar cu toate că eram adesea ținută de rău și nedrept judecată, totuși ajunsesem treptat centrul în jurul căruia se învârteau toate energiile. Firasurorii surorii mele, liniștită, neșovăitoare, aproape bărbătească, era tocmai ce trebuia să am alături de mine. Cu ea puteam vorbi deschis, puteam să mă sfătuiesc asupra situației și asupra chipului de a dezastrul. Dragostea și înțelegerea dintre noi erau atât de mari, încât singur faptul de a fi împreună era în el însuși o neasemănată și tihnită mângâiere. Dăchis se în dimineața când veni regele să deschidă parlamentul. Nando ținu o frumoasă cuvântare care fu mult aplaudată. Abusese dreptate să deschidă el însuși sesiunea parlamentară și îi se făcuse o primire călduroasă în stării de lucruri desnădăjduite. Veștile de pe front erau foarte rele. Rușii nu păstrau nicio poziție, mereu se retrăgeau. Brăila și galații erau amenințate. În timpul din urmă m-am străduit mult ca să se alcătuiască un guvern de concentrare. Îmi dădeam seama că e mare nevoie ca Brătianu să împartă răspunderea cu conservatorii. Ar fi mai bine pentru rege și chiar pentru Brătianu. Jurnalul meu e plin de însemnări asupra luptei ce am dus și asupra felului cum am fost ajutată de prințul știrbei, care mergea mereu de la unul la altul, încercând să împace firi greu de înduplecat. Dar lui Brătianu aceasta nu-i prea venea la socoteală. Știa că e cel mai tare și nu-i plăcea să împartă cu alții puterea. Am în jurnalul meu lungi descrieri ale întrevederilor noastre și a felului cum primeam rând pe rând oamenii politici, făcând tot ce-mi sta în putință ca să-i aduc la o bună înțelegere și încercând să conving pe fiecare că trebuie să calce peste sentimentul de partid și să alcătuiască un front unic, legați toți la oaltă în străduința obștească de a înfrunta grozava stare de lucruri. Uneori însă eram amarnic dezamăgiți și mi se părea că soțul meu și cu mine Eram singurii patrioți dezinteresați. Sentimentul de partid poate că este un stimulent, dar fără îndoială nu e totdeauna un lucru plăcut de văzut. La urma urmei se ajunse la o înțelegere și intră în guvern un oarecare număr de conservatori. La 11 decembrie 1916, guvernul lui Ion I.C. Brătianu, până atunci guvern omogen liberal, se constituie într-o nouă formație, prin includerea unor miniștri conservatori și conservatori democrați. Componența noului guvern era următoarea: Ion I.C. Brătianu, președintele Consiliului de Ministri și Ministrul Afacerilor Străine, M. Ferechide, Emil Costinescu și Tacheonescu, miniștri fără portofoliu, Doctor Cei Strati, Industrie și Comerț, Dimitrie Greceanu, Lucrări Publice, Al Constantinescu, Interne, Mihai G. Cantacuzino, Justiție. Victor Antonescu, Finanțe, IG Educa, Instrucțiune și Culte, Vintilă IC Brătianu, Război, Gheorghe Mărzescu, Agricultură, Domenii. Acest guvern este remaniat la 10 iulie 1917, prin intrarea lui Barbu Ștefănescu de la Vrancea, ca Ministru de Industrie și Comerț. Nicolae Titulescu, Ministru de Finanțe, Tache Ionescu, Vicepreședinte al Consiliului de Ministrii. În ziua de 20 iulie 1917, generalul de divizie Constantin Iancovescu devine ministru de război, iar vintiră I.C. Brătianu, ministru al materialelor de război. Tache Ionescu, Mișu Cantacuzino, bărbatul Marupei, doctorul Istrate și Dimitrie Greceanu. Trăsesem de să ajung la rezultate mai mulțumitoare, dar totuși noua alcătuire era destul de bună, întrucât potolea opinia publică. Faptul că mă aflam la ea și pe când soțul meu era la Bârlad, mă făcea centrul tuturor curentelor. Mă sileam din răsputeri să păstrez o judecată nepărtinitoare, să nu mă las târâtă prea mult într-o parte sau într-alta, dar nici să nu dau naștere la tulburări, stăruind pentru vreo schimbare fundamentală, în vremurile acestea pline de primejdii. Înainte de toate, era nevoie de o continuitate în conducerea treburilor. Simțeam că învăț mult, dar trebuia să muncesc din greu de dimineață până seara. Nu mă încuvințam nici o oră de răgaz. Mintea trebuia să-mi fie limpede pentru cercetarea oricărei chestiuni, ochiul trebuia să-mi fie mereu la pândă și inima gata să asculte orice strigăt de desnădejde. Când citesc povestea acelor zile trudnice, mă mir cum n-am fost doborâtă. Peste toate acestea mai erau și neîncetate încurcături pricinuite de ruși. Obișnuiți cu țara lor nemărginită, nu puteau înțelege importanța fără seamăn a păstrării ultimei noastre poziții. Am dezbătut aceasta și cu sora mea și am înduplecat-o să vină cu mine la cartierul general ca să aibă o convorbire cu Zaharov, în calitatea ei de mare ducesă rusă. Vărul mamei, marele duce George Mihailovici, venise și el în România și ne-a părut foarte bine să ne revedem. Dăci era tot atât de neobosită ca și mine, ba chiar mă întrecea, deoarece avea o fire de adevărată spartană. Am în jurnalul meu descrierea amănunțită a vizitei noastre la cartierul general, a convorbirii cu Zaharov, dar mi-ar trebui prea multă vreme ca să o transcriu întreagă. Încercam să ajungem până la Tutova ca să vedem pe Constanța Canta Cuzino în spitalul ei, dar drumurile erau prea îngrozitor de rele și n-am putut răzbi până acolo. Ne-ar fi trebuit ceasuri și timpul ne era măsurat. Nando găsi și el o adevărată plăcere în convorbirea cu dăchi și hotărât să vină la Iași să ne vadă. Iași, 16-29 decembrie 1916 Nando. Nando sosi de la zorlini pentru dejun cu George Mihailovici. A fost o bucurie pentru mine să-l revăd pe George. Era o întâlnire prietenească în împrejurări grele. Avurăm o lungă consfătuire. El și dăchii sunt foarte nostim, pentru că, deși sunt buni prieteni, nu încetează de a se sfădi. Erau de cercetat multe chestiuni, în special aceea a transportului de trupe, care e destul de grea, deoarece nu e decât o singură linie ferată între Iași și Rusia. Rușii ar vrea să ia pe seama lor căile noastre ferate. Fără îndoială, trenurile noastre merg rău și cu destulă neorânduială, dar e firesc că nouă românilor să nu ne placă să renunțăm la nimic din ceea nostru, mai ales în vremul când ne-a rămas atât de puțin. Sunt chestiuni arzătoare, cu grele urmări, fie că hotărâm într-un fel sau într-altul. Am făcut tot ce am putut ca să netezesc terenul între două părțile, mai ales că toate laturile chestiunii înfuseseră destăinuite.